Gajdon iman Barbahari Rahimahullam, dhe ibnën e tishër husën me, thot, në pikën 52, thot, وَمَنْ زَعْمَ أَنَّهُ يَرَى رَبَّهُ فِي دَرِ الدُّنْيَا فَهُوَ كَفِرٌ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلُ Dë më thonë, kush pretendon? Se e ka pa Allahin në dunya, aja është mëzbesintar, kafir. Dë më thonë, e më honë Allahun subhanahu wa ta'ala. Se, Disa preargumenteve se Allahu nuk shihet në ndjenja, është sembol hadithit kur ka treguar pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem për Mirazin, i kanë thonë hel rae te rabbek, a pa vë zotin, ka thonë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem nurun anna arah, do të thonë dritë, çka me pa. Pra nuk nuk ka mujt me pa për i dritës së madhe, ose, si që ka thënë hadith tjetër për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem, si që ka e transmetën muslimi gjithashtu, si kur ketë para prakin, ka thënë hijabuhun nur, pra përdja e allahut është dritë, le u këshëfëhu le ahraqat se behatu vëgjhihi me nëteha i lejhi basaruhu min khalqih, dhe më thënë nëse allahut e al largonë këtë përde, atë herë drita fityrës të ti, do t'i kishtë djeg se cilën kryes deri ku më rinë shikimi i ti. Dhe më thanë se kjo është prej cilësive të Allahut që drita e ti, drita e fityrës e ti, nëse Allahut e kishtë leju që të depërtojët e kryesat edhe t'i shfaqet kryesat e ti dhe më thanë se do t'i kishtë djeg edhe do t'i kishtë shkatru se cilën kryes, pra gjithësin pa Nuk do të kishtë të mbetë asë një kryes Pra askus nuk mundet me ta Allahun ndunja Edhe, edhe përket gjithashtu ka tham për nga meri sallallahu aleyhi vësallem Wa'lemu anna hu lenjara ahadu minkum rabbehu hatta jemut Dhe më thënë Djeni se askus për jush nuk do të asho zotin e ti deri sa të vdes Dhe më thënë Njetën e kësaj dunjaje Këtë hadith gjithos në transmiton muslimi Nga Omar ibn Thabit I cili ka transmiton Prej disa prej sahabeve të për nga mirit Sallallahu alaihi sallam Do me thonë se e, Këto janë Argumente të prejra Se në dunjoh Nuk mundet me pa askush Allahun Edhe në rastin ose në ndodhin e Mosajt a.s. gjithashtu e kemi përmend kur ka kërku pre Allahot që tafësoj Allahot i ka thonë nuk mënësh me mpa, du më thanë se në dënja nuk ka mundësia së kush me pa Allahot edhe kur Allahot i ka zhvullu vetëm një grim, du më thanë kodrës, atëherë kodrësht shemë edhe shrafësu Kjo për në, në jetën e dunjas kurse për na xirat siç e vërtetojnë hadithe të shumta se besimtarët do ta shohin Allahun subhanahu wa taala. Edhe kjo është prej fuçisë Allahut. Domethënë ai çka doje bën, edhe kur doje, do thot vepron si të do, si të do ai. Ëh pra tharë juaj fuçi kriesave të ti, edhe ju mundson që ta shohin fytyrën e tij subhanahu wa taala. Edhe për atë, do të thënë, pra kjo e gjitha varet prej vetëm prej vullnetit edhe dëshirës së tij subhanahu wa taala. Siç ka thënë Allahu, inna ma'mruhu itha arada shay'an. Pra urdhri i Allahut, kur dojë, kur të duajë ai që të bëhet diçka, s'ka është, me s'ka kryhet ajo kur do Allahu me bë diçka e një kule lehu, kun, feje kun, dhe më thanë i thot, asaj gjaj e banu, edhe ajo banat. Dhe më thanë, kurdojë Allahu, pra sikur që ka dasht Allahu edhe ka ban që të ketë perde prej drite, e cila e, e bënd mundshme që drita e Allahut mështë mi më djek kriesat e ti, gjithashtu Allahu e bënd mundshme që kriesat e ti, kurdojë ajë, të kemë mundësi të ashojnë Allah në subhënë vëtë ala. Dhe më thërënë, ajo është për e, në akhirat, kurse për në dunja, mi afton mi pa kriesat e Allahut, edhe mi, pra, mi pa argumentet e Allahut, sikur që ka janë argumentet, dhe thëtë në kriesat e ti, sikur argumentet në shëriatin e ti, dhe thëtë nga shikimi këtyre argumenteve, si që janë pra argumentet në kriesa si qiet, toka, malet, detrat, njerëzit, dhe të kafshët e kështumerad, bimët e ndryshme, dhe të gjitha ato janë argument për Allahun, edhe argumentet shëriatike, dhe më thonë kurani dhe suneti, që janë argument gjithashtu për Allahun, për atë që ka mendë dhe logike dhe e, që ka studion, dhe të përmës këtyre e një, njëherë eksistimin e Allahut dhe thët është për të bind me këto argumente njëriju për eksistimin e Allahut gjithashtu me këte një e, madh, madhësine e Allahut madhështine e Allahut e njësë Allahut është një i vetëm e kështu me radhë si që ka thënë një poet janë aqëben kejfe juqësëll ilahu kejfe jëgëhaduhu gjahidhu vëfi kulli shejhin lehu ajetun të dullu ala anëhu Dëmë thënë, e cuditsme, si ka mundësi që t'i bëhet më katë Allahut, ose si ka mundësi edhe më cuditsme, më thënë, shka është, që dikush e mëhonë Allahun, kur gjithë të gjatë shka egziston, është argument që vërtetonë se Allahun është nja dhe i vetëm. Dëmë thënë, ata njërës shka kanë menë, thëtë shkërëbija, hafidhaullah a këtu, ata njërës që kanë mendje, që kanë logikë, edhe prej qafirave, prej mos besimtarve, thënë, me logikë të shëndosha dhe të fuqishme, se cili beson se Allahu egziston, edhe beson se Allahu ka është i gjithdishëm, edhe shëgjë të gjion, kështu me radhe, kështu me radhe. Këto janë të disa cështje, që ka në mënyrë të domozdoshme, logika e njeri i pranonë dhe i konfirmonë. Nuk ka mundësi e mera fuzul nëse i shikon pak argumentet e Allahut. E kras qsai ka disa prej njerëzve devijum s'ka pretendojnë se e shohin Allahun ose kërkojnë që me pa Allahin për mi besu. Do thënë ka vetë atyll çka e tutipalt janë të barabart. Do thënë ata çka mohojnë Allahu ne vetë çka thonë se dojmë me pa për me besu, edhe gjithashtu edhe ata s'ka pretendojn për veten e tyre se e kanë pa Allahun, edhe ata janë. Pra këtu thot e, autori Rafinullah, mendimi i tij është se kush thotë që e ka pa Allahun është mosbesimtar, kafir. Edhe kë janë bazat të asaj se këtë fjalë nuk e thot kush për vetë se disa s'kan shumë devium, do të thënë kufriatet e ty në janë largë kretëzisht prej Allahut edhe prej fejtës të ti, dhe më thënë ata dhe ashtu janë mëzbesimtarë, në realitetet ata janë mëzbesimtarë edhe pretendojnë se janë që që e vliatë më dhejqë, e kanë pa Allahun, kur sesisë thëmë për nga meri sallallahu nëm sëllem, kur e kanë pëytë, e ke pa Allahun, ka thënë jo, se dritë, për dhëtë dhë për vete, Gjithashtu ka thonë për sëtili njëri, ka thonë djeni se nuk dhe të shohë e askush Allahun deri sa të vdejse. Pra për deri sa është të gjallë, asë një njëri nuk ka mundësime pa Allahun subhanahu wa ta'ala. Pa ashtu aishja radiallahu anha ka thonë, Menze, Menzea me anne Muhammeden, raa rabbehu, fekat a'va me ala Allahi l-firje, dhe thotë kush pretendon se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, E ka pa zotin e ti, aj ka ba shpifje të ma dhe ndaj Allahut. Dhe thëtë që ajo është gjenjeshtër edhe shpifje e ma dhe ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Pa është tuk e të transmitojnë Bukhariu dhe muslimi. Dhe thëtë dhe masë kësaj, aj njeri që ka pretendon se e ka pa Allahun, nuk ka dujshim se është gjenjeshtarë edhe si që thamë mendimi i autorit imam bërbëharit rahimahullah është edhe mos besimtar me ketë fjall se shumit që aty në shka thonë janë me dhërtet prej dëjala dhe mashtruzëve matë mëdhaj Në pikën pëzët të të të të kë thamë Vë lëfikratu fëllahi të baraka vë ta'ala bida Lë qavli rasulillahi sallallahu aleyhi wasallem Tëfekëru fi l-khalqë wala tëfekëru fi l-la Fejnë l-fikrëtë fi l-rabbi taqda hushakke fi l-qalb Thot Me mëndu për Allahum Subhanahu wa ta'ala është bidat Së bëse pëngë amëri sallallahu alaihi wa sallam ka thon Me mëndoni për kriyesat dhe mos me mëndoni për Allahum Pra dheri këtu është hadithi Pas të i thot Sëpse me mendu për Allahun subhanahu wa ta'ala Kjo fut dysim në zemër Allahun subhanahu wa ta'ala Ka urdhru që njerëzit mendojnë për kriesat e ti Ka urdhru me mendu për qiet, për tokën, për kriesat të lojlojshme Edhe Allahu i ka lëfdu këta njerëz Ka fan, inë fi khalqis se mawati wal ardi, wa khtila fi lejli, wa nëherë Le ajati li u li albab Dhe më thanë në kriimin e qeve edhe të tokës <coughs> në Dhe në ndryshimin e natës dhe të ditës Ka argumente për njerësit që kanë logik Alladhina jadhkurun Allahe kiamen wa ku'udan wa ala gjënubihim Veja të fakkarun e fi khalqis samavati wal ard Dhe më thanë për ata të cilet e përmendin Allahun në kamb Ullur edhe shtrir edhe më ndojnë për kryimin e qeve dhe të tokës. Edhe thonë, Rabbena ma khalak të hadha batila, o Zotion, ti nuk e ke kryu këtë gjithë këtë, dhe më thënë, kotë, subhaneke, fekina e adha benar, dhe më thënë, i lartësuar je nga shto e metë, pra në mbroj prej dënimit të gjëhenemit. Dhe të kjo është lëvdatë, pra ta njerës shka më ndojnë për kryesat e Allahut, edhe këmë nditim, edhe këm që krijesa vetë Allahut i ushton imanin, edhe ata janë prej atyne që e përmendin Allahu Subh, edhe në secilën gjendje, edhe meditimi i këtill i tham, do të thënë u ushton imanin, edhe thojnë Rabbana ma khalaqta hadha batila, do të thënë Zoti jo nuk e ke kriju gjithë këtë kod, pra nuk ka mundsi, kret kjo me qënd pa asnjë qëllim. Ella <clears throat> subhanak, do të thënë i larguar je ti nga Zdo e med, edhe nga ky mendim Dëmë thënë me mendu se kretë Sigur të ka mundohen me nabind e, Ato me Tash të quaj të rënd Shkenc Edhe mundohen me nabind fmit e tonë Në përshkolla edhe kretë se Zdo gjo të ka eksiston Kjo kjetë është rasist edhe kotë, Dhe kotë, dëmë thënë badjava Nuk ka dhe një qilim e gjithë kjo A është pa Dëmë thënë Ose me thënë dryse E gjithë kjo është vetë sotu palivje Pra nuk ka kurë gjë më rëndësi në gjithë këto kryesa madhështore kurse njerëzit e menë qërë shka i besojnë Allahu subhanahu wa ta'ala e dinë se kjo nuk ka mundësi me qenë kotë në më thënë ka diçka shumë më rëndësi në kryimin e këtyre edhe pra ndaj thonë pra i lartësuar jeti nga zdo e med edhe i lartësuar jeti nga këmendim që njerë dë më thënë se nuk lejot me më ndu dikush se është kotë në gjithë kët Dhe më thënë, në rruaj prej dhenimit të gjëhenimit. <coughs> po ashtu ka thënë Allahu, a falem janë dhuru ila sëma i fauqahum, kejfe bënejna ha, vëzajjenna ha, vëmala ha minë furujë. Dhe më thënë, a nuk e shikojnë, a nuk mendojmë, dhe më thënë, për qëllin që është në bita, si e kemi ndërtu, si e kemi zbukuru, edhe nuk kemi lanë qërjez, brastira në të, dhe më thënë, qështë نَضَّجَ كَرِؤُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَالأَرْضَ مَدَّدْنَاهَا هذە توکن ئەکەمی شتری ئەکەمی زجەرو وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِي دمثەنا پرتا ئەکەمی سمەفەن ئەکەمی گول ئەکەمی پرفۆرسو کۆدرا وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ هذە نەپەرتە ئەکەمی بە تبین تبین چۆد چێفت ی بوکورد دمثەن پرە بێم و Të, të bësirëten vë dhikrali kulli abdi munibë, dhe më thënë e gjithë kjo për me bëmë me mëndu, me, me kuftu, pra edhe për me përkujtu se cili në robë që i kthehet Allahut. Dhe më thënë edhe kjo është lëvdat për ata që ka marrin mësim prej kryesave të Allahut, dhe më thënë se janë abd munibë, dhe më thënë në robë që ka i kthehet Allahut edhe i pëndohet të Allahu. Dëmë thënë këto janë për mendimin në rrëth kriesave të Allahut. Me, me këtë, dë thëtë ata, këta njërës që ka i ka përshkry të Allahut, që kanë mendje të ndryqme, logik, të shëndosh edhe urëci, ata që ka mëndojnë edhe kuptojnë, pastaj dëmë thënë kjo u ashtonë besimin ose bëhet shkak për me besu, ata do thati besojnë Allahut e emrave dhe cilësive të Allahut, besojnë në xhenet, në xhenem, edhe kërkojnë faljen edhe kënaçin e Allahut, edhe kërkojnë do të thonë të shpëtojnë prej hidhrimit edhe prej dënimit të Allahut. Do thonë ato janë cilësitë e besimtarëve të drejtë, çka mendojnë rreth krijesave të Allahut. Do thotë nuk ka dyshim se më me mendu për argumentet e Allahut, për ajetet edhe për e do thot sigur për ajetet e Kur'anit, do thënë argumentet sheriatike, ajetet, hadithet, edhe për ajetet e krijesave, do thot argumentet në krijesa që gjenë, gjitha ato për ato kanë nxit Kur'ani, do thënë që të mendu, të kuptohen, të logjikohen, do thënë këto argumente. Mirë, po me mendu edhe me logjiku për qenien e Allahut subhanahu wa taala, kjo është diçka qëka nuk mundët me mëri kriesa, du më thënë nuk mundës me mëndu për diçka që është jashtë e, shikimit, jashtë dëgjimit, jashtë e, arritjes, du më thënë, të, të kriesës, nuk mundët kriesa me mëndu për atë. Nëse me ndonë, sigurisht se ka me gabu. Pra ndaj, pengamëri sallallahu anem sëllem, ka ndalu me mëndu për... E, qenjen e Allahu të subhanahu wa ta'ala, sigur në këtë hadith që e ka përmend autori, i cili transmitohet prej disa prej sahabeve, edhe në sëmblidhen rrug të transmitimit, senedet, dhe thotë bëhet hadith hasen, pra bënë me argumentu me ta. Sëpse për nga mirë jonë sallallahu aleyhu ve sellem, nuk ka ndë një gjatë mirë për cilë nuk nga ka udhzu, edhe nuk nga ka nëzit, edhe nuk ka ndë një gjatë keqe ose dëmshme, për të cilën nuk na ka paralajmëruar, edhe nuk na ka ndaluar prej saj. Prandaj kjo e pastej pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem na ka drejtuar që mos mendojmë, pra që të mendojmë për krijesat e Allahut, të mos mendojmë për Allahun, edhe mendimi për kri, për qenien e Allahut subhanahu wa taala është mendim i shtyrë prej sëtanit në than edhe sejtonin dosta, me mendimin e këtil dhen nga dal, të qonë njerin dheri në kufrë. Do më than duke me ndu për Allahun, duke i prun pyetje, që ka nuk mune të mu përgjigje, kështu me radha të herë, të qonë dheri në kufrë. Si që ka thanë, si që ka thanë, për nga meri sallallahu në në sellem, në hadith që je transmeton e Buhurera, r.a. Ka thanë, thot për nga meri sallallahu në sellem, jeti shejtanu ahadekum fejë kull dhe më thani vjen shejtani dikujt prej us edhe i thot ku se kryoj këta ku se kryoj këta edhe normalisht njëri ju ndës ta dimu përgjig dheri aty se i ka kryo Allahu dheri sa ti thot shejtani ku se kryoj Allahun edhe thot për nga meri sallallahu alen sallem nëse dikush arin dheri në këtë shkallë Atër letë let, uh, kërkoj e mbrojtje të Allahu prej shëjtanit, pra letë kërkoj e mbrojtje të këllahu uh, që të mbrojt prej shëjtanit, edhe letë të ndërprejse, mendimin, dhe më thënë letë let përfundoje, mësë të vazhdoj me mendu. Kete transmitojnë Bukhariu dhe muslimi. Në gjithashtu nga Enes Ibn Malik, radhi Allahu anhu, transmitojnë, se për nga Meri sallallahu ane mësallum ka thanë, le një brahan nasu jetësa elun. Dëmë thënë njerëzit do të vazhdojnë të parashtrojnë pyëtje, deri sa e, dikush të thot, kjo është, pra kjo është Allahu kryu e si gjithë shkaj, e kjo është kryu e si Allahut. Dëmë thënë, kjo është në hadith, gjithashtu që transmitonë Bukhariu dhe muslimi, Edhe kjo është ajo që ka kandovë Dhe thët ajo nuk ka qenë Ndo shta prezente Allahu Alem në të ko Mirë po tani ka kandovë Dhe thët ata Që ka quen Mbrojtësit e Akidës Ose ata që qenë Akaid Dë më thënë prej sektive të ndryshme Edhe ata që ka flasin Për tema Dhe thët për tema të besimit Jo në bazë të kuronit e sënetit në libra të tyne, në mësime të tyne, përmendin edhe kitë pyëtje, edhe mundohen a tha midhon përgjigje. Mirëpa, nuk ka dyshim se këto pyëtje janë prej shejtanit, edhe prej këtyne pyëtje edhe në ka paralemru për nga meri sallallahu aleyhi wasallam. Në më tham, kjo pikë është të qartë, pra se e, robi duhet me mëndu për kriesat e Allahut, edhe përmës tyne me njoft madhërin e Allahut, madhështin e Allahut, fuqinë, diturinë, urtësinë, e kështu me radhë, e kështu me radhë, dhe nuk lejohet me mëndu për qenë jenë e Allahut subhanahu wa ta'ala për me pranu atë që na ka të regu Allahut në librin e ti edhe për nga meri sallallahu alaihi wa sallam, sunetin e ti. Pas ta ka thonë uh, autori Rahimahullah, bikën 54, wa'alam anël hawa me wasi ba'a vadawa wa be ba kullu ha'a Nahua të dherri Wa nëmli Wa të dhubab Kullu hama mura Wa la ja amelune shejën Illa bi idhni Allahi të baraka wa ta'ala Dë thot dhije Se të gjitha kafshet Dë më thënë edhe gjallnes Bishat edhe kafshet tjera Ma dhije edhe Bubrecat Edhe ato Milingonat edhe mizat Edhe zdo gjë tjetër është Të gjitha janë të urdhruera Të urdhruera Edhe nuk veprojnë asgje për vetë Se me leje në Allahu Subhanahu wa ta'ala Do më thanë në këtë fjalë Të urdhruera Thotë se hrebi, Allahu alam E ka për qëllim Atë urdhrin E kaderit Ose urdhrin E krimit Jo urdhrin serjatik Se urdhrin Për kafshët nuk ka urdhra dhe ndalesa, se nuk janë prea tyne që quhen mukellefin, du më thënë nuk kanë detyra edhe obligime, që ka duhet mi kryndu njo, për cilat do të kenë përgjithsi. Por janë të urdhruara në thaspekt se hecin, levizjet e tyre, dhe primjet e tyre janë vetëm si pasasaj që ua ka caktu Allahu subhanahu wa ta'ala. Me gjithë se ata bojnë edhe një loj i badetis, si që që ka të regu Allah subhanahu wa ta'ala, wa im min shëjin illa jusebbi hu bi hamdihi, walak illa bihamdhi, tefqahune tesbihahum. Dhe më thënë, nuk ka asdja, përvec se i ban tesbih Allahut edhe falenderan Allahun, mirë për ju nuk e kuptonit tesbihun e tyre. Dhe më thënë, në gjithë do kryesë, është do gjallë në esë ma dje edhe krijesat e ngurta dë gjitha ato i bëjnë të sbih Allahut edhe i nënstrojnë ati edhe veprojnë lëvizin vetëm si pas urdrit të Allahut edhe i bëjnë sesh dhe si që ka thënë Allahus e lem të ra enë Allahe jesë gjithu lehu me mënfi sëmavati me mënfi l'alb në më thëna nuk e kuptonë Se Allahu ibn says that çdo gjë që ka në qiell dhe në tok, wassamsu wal qamar wal nujumu wal jibalu wash shajaru wad dawab, do të thonë çdo gjë që ka në qiell dhe në tok. Pastaj ka përmend disa në detaje, do të thonë çdo gjë që ka në qiell dhe në tok i ban seçtë Allahut, dhe pritune, qiel, për eh, ty ne, s'ka në qiell për shemb eh di el hana yyet, ato që janë tok, kodrat, drurit ëve kafsat ëve fot wakathirun minan nas ëve shumë njerëz do të thonë jo ja, të gjithë njerëzit por shumë njerëz e pastaj thot shumë të tjerë wakathirun haqqo alaihi aladab kurse shumë të tjerë e kanë merituar dënimin pastaj thot allahu wam yuhinillahu fama lahum min mukrim do thonë kanë postron allahu nuk ka kusë ndero inna allah yef'alu ma yasha allah u ban atë që do aji. Do thëtë, në kitë kuptim, ashtë kjo fjalë që ka thonë këtu autor i rahimën Allah, se ata nuk bëjnë asgjë përvecë se me lejen e Allahut. Në më thënë që dhe që ka bëjnë, ashtë vetëm ashtu si i ka drejtu Allahut edhe si i ka urdhru, do thëtë në urdhërin e kryimit, ja, urdhër shëriatik. Pastajnë pikën tëzët e pështë thëtë, Well, wa al-iman bi anna ta allaha tabaaraka wa ta'ala qad alima ma kana min awwali dahr domethën dhe të besohet se Allahu çdo gjë që ka pas, çdo gjë që ka ndodhur, domethën nga fillimi i kohës, uma lam yakun edhe çdo gjë që s'ka ndodhur, uma huwa ka'in edhe çdo gjë që do të ndodh, ahsahu wa addahu adda domethën Allahu ka përfsuar të gjitha dituri, edhe i ka numëruar pra të gjitha ato në përpikë Mari, për të gjitha krijesat këtu me radh. Women قال انه لا يعلم ما كان وما هو كائن faqet kafër billah elazim, edhe kush thot se Allahu nuk e di atë që ka ndodhur ose atë që do të ndodh, ai është kafir, do të thënë e ka mohu Allahun e madhrisin. ë kit paragraf fol për flet për diturinë e Allahut. Se Allahut di zdo gjë, zdo gjë që ka qenë, edhe zdo gjë që do, do tjetë, edhe zdo gjë që nuk ka qenë, edhe kjo lidhet në gust me kaderin, për ështëtu. Dhe më tanë, e, se këtu ka refuzim për ata që ka e më hojnë kaderin, edhe ata që thonë se Robi veti krijon veprat e veta edhe se nuk i ka nuk i ka caktuar ato Allahu ose se Allahu nuk di çdo gjë, Allahu na rujt prej atyre fjalëve. E masilit dot kjo me kaderin ku Shehrebia ka përmend një dhostat fjalën e Shekhul Islam ibn Taymijes, rahimahullahu, që është e, më gjat, e cila us përmend në akida wasitija pasi jemi duke shpjegu edhe akide vasitien, inshallah atë dhe të përmendim aty kur dhvim të aja fjarë. Kurse këtu, vetëm disa argumente për diturin e Allahut dhe argumente të janë të sumta, për, sigur, shenë buj, du më thëmë në ajetet ku ka thonë Allahu, e ta lem ta'lem, ena Allahe ja'lemu ma fis sema i wal ard, inne valike fi kitab, inne valike ala Allahi esirë. Dhe më thënë, a nuk e di se Allahu di zdoja që ka në qijej dhe në tokë, e të gjitha këto janë të shkruara në liber, e dhe e gjithë kjo për Allahu në është e lejtë. Dhe më thënë, nuk ka diçka që i hikë diturisë Allahutë. Asë si që ka thënë Allahu, ma asabëmim musibetin fil ardi, wala fi, fi enfusikum, illa fi kitabim min qabli anë nëbëra e ha. Dhe më thënë, zdoja që ndodhë, Dë një ndodhijo se Fatketësi që ndodhë dikujt Në tok Ose në vetë vetët e juaja Të gjitha ato janë të shkruara në liber Për para se të ndodha jo E gjithë kjo është e letë për Allahum Po ashtu ka thënë Allahu Vakullë leshej in ahsajna hufi imamin mubin Zdo gjë kemi përfësi në liber Në liber e qartë. Pastu po ka thënë Allahu wa indehu mafatihul ghaibi la ya'lamuha ja illa hu. Do të thotë te Allahu janë çelësat e diturisë së fshehtë, të cilat nuk i di askush përveç Tij. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Allahu e di saka në tokë dhe në det. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Ja Edhe as një gjethe nuk bie nga dega përveçse Allahu e di wala habbetin fi dhulumatil ardi, edhe asë një farë në ersirat e tokës, wala ratubin, wala jabis, edhe asë një ethat ose e njom, illa fi kitabin më bin, dhe më thënë, nuk mund tjenë, ose televizin, ose të egzistojnë, përvecë se janë të skruara në librin e qartë. Dhe më thënë, zdo gjështë që ka egziston në mbretërin e ti, subhanë hua ta'ala, a i di, zdojmë të si, edhe zdojnë Mersi. Ëh, uh, si kurse në këtë ajet përmenden celzat e gajbit, celzat uh, e diturisë së fshet, çka uh, janë ato? Janë përmend uh, në në ajetin e fundit të surrës të surrës Lukman, ku thotë Allahu, "Inna Allaha indehu ilmus sa'a", domethënë Allahu e di ose tek Allahu është dituria për ditën e gjëkimit, kur kamë ndodhë kja meti, u e unë e zilu lë gajtë, edhe Allahu është taj që ka e zbret shijun, dhe më thënë nuk e di asë kush për para se me zbret Allahu, u e ja'lemu ma fil arham, edhe vetëm Allahu e di që ka ka në barqet e nanave, u e ma të dri nëfësun ma dhe të eksibu gada, edhe asë një njëri nuk e di se që ka të thënë, të banje nesër, dhe më thënë në ardëmërin, u e ma të dri nëfësun edhe asnjëri nuk e di se në cilin vend do të vdesë. Inna Allaha alimun khabir. Do të thonë Allahu është i gjithëdijshëm edhe khabir do të thonë i informuar mirë për impsitë dhe detajet e secilës çështje. Do të thotë se dituria për ditën e gjykimit është prej çështjeve të reibit, nuk e di askush tjetër përveç Allahut. ë Zbritja e asijut ose rania e asijut si thon gjumton as diçka që është vetëm dituria e Allahut, edhe nuk e di askush tjetër. Ëh, edhe çka ka në barkun e nanës ose do të them në mitër, çka ka në mitër nuk e di askush tjetër përveç Allahut. Do thotë edhe këtu, edhe për rënjen e siut, edhe për atë çka ka në mitër ka shkallë të diturisë, ka shkallë ndryshme. Do thonë ka ëh Allahu as i gjithdijsem, edhe di çdo gjë. Do thotë ka ëh momente Kër është gruja shtë të zanë që nuk e di asë veta jo, asë as kusht tjetër, edhe, edhe thën, ka, e di vetëm Allahu. Dëmë thënë ka faza ku nuk e di asë kusht edhe asë nuk mund të shihet asë me, me asë një mënyrë, dëmë thënë se këta që ka pretendojnë. Mirë po ka dhe aspekte tjera dituriz, dëmë thënë fëmija që ka ashtë edhe nëse e shofin se në kohën tënë dhe të kanë kuptu, se ajo është veç me dita është maskullës e femër, kërse ajo është dituria ma e letë, kërse qëfar është ajfëmija dhe e, qëfar do të bëjë, qëfar vepra do të ketë dhe e, sa do të jetojë, e kështu me radhe, e kështu me radhe, ato ajo është diturri për atë që gjendet në mitër, du më thënë atë nuk e di askus tjetër përveç Allahut. Edhe askus nuk e di tardmen, pra përveç Allahut, edhe asë kusë nuk e di momentin e vdekjes edhe të gjitha këto janë prej diturisë Allahu të subhanahu wa ta'ala uh, po qëndrojmë dheri këtu vazhdojmë masënë matutje wa Allahu alam wa sallallahu wa sallam wa ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdu lillahi rabbil alamin